Och välkommen till min och Ophelias podcast. Hallå. Nej, min, min och Ofelia. <laughs> min, vad fan vet vem jag är? Ja. Nej, gud jag. Ja. <laughs> jag är Sandra i alla fall, men det vet ni kanske. Ja, eh. ja, eh. ja jag är Ofelia då då. Eh. Sandras lilla Efterhäng. <laughs> <laughs> efterhäng. Oh Ja, vi hade tänkt att fix, köra igång en podcast här så vi tänkte sända ungefär en gång i veckan. Så vi har eh, lite ämnen vi tänkte prata om idag. Yeah. Bland, eh, bland, annat, bland annat ska vi diskutera Paradise Hotel. Yeah. Och eh, då ska vi ge lite tips för träning och, om du vill gå ner i vikt och så. Sen ska vi snacka lite om nyår. Och vad vi ska göra då och så. Ja, och sen så, ja. Om man har fått någon fint, det är ju julklapp. Julklappar, ja. Ja. Måste ja. ja men hur är lägen för då, Ophelia? Jo, men det är bra. Lite småtrött. Men... Är du det? Det är oh. äh, äh. Jag, har också, jag har inte gjort någonting idag. Jag har bara degat och jag har lökat. och Du ska se känna i mitt rum. Det är kvavt här äh, <laughs> <laughs> Nej, helt inte. Nej. Jag har faktiskt gjort någonting idag. Nej. Ät. Jag har lärt mig lagen ny matplats idag. Ja, då. Jag har lärt mig lagen på jätteföttspecial. På pappas speciella sätt. Pappa läste. Ja, Nej, men det är sena bi, jättegott. Sena bi? Jag tror det eller ej? Ja, Det var ju det var just... som igår när vi var på Lididum och så hade Simon beställt en, en toast ja. med stena bi. Du har beställt en toast med senap. Ja, han har senap i Jag toast. med ja, Jag vet inte, jag vet inte alltså, att det var helt normalt, men jag har aldrig käkat en toast med senap i. Inte jag heller. Men det är samma sak som är köttförsåsen. Alltså, jag, bruk, jag, jag brukar ha så här, skinkost i min. Men går. det är ju vanligt. Ja, ja, men det är typ det enda jag har med toast. Ja. Men senap, det är vanligt. Du har ju hört en typ pesto eller ketchup, men senap. Ja, Från. ketchup. Ja, det är Ah, ja. Vad fick du i fick ju klapp. Åh oh, gud, vad fick jag? Jag fick en, en holliesjacka. Mm. En en, en sminkkurs. Ja, sminkkurs, ja på Makeup Store, 50 minuters grej. Sen så får man till en så produkter för den. Du är så duktig på sminka. Nej men jag kan. <laughs> så så fick jag ja, men, alltså, ja. en tröja, buskort. En liten högtalare, en Pia Paris, eller hur man uttar den. Nya vad? Pia Paris heter parfymen. Vad är det? Nej, men det är en parfym. Jaha, ja. det En som stor. Ja, är, är ja. Okej. Okay. Det låter inte som en bra jul. Just det, så har jag fått att ta Sandra som inte en bil. Vad du <laughs> tycker? Just det. Alltså det är inget speciellt men. Nej. nej, men det är mycket. Jag glömde jag skulle ta med mig igår. Jag glömde det. Nej, men det är uppkurs. De är Simons cykel, men jag hade glömt in. Det är Ja, men det var inte så speciellt i Va fan, det han fick. Vad fanden väl det för supa nu? Nej, <laughs> Nej jag menar. Ja, nej. Det var lite kul. Ah. Ja, just, eh, till min kulkompis Simon så gav jag han eh, så här små Små shot, eh, jag vet med, vad var, vad var det? whisky whisky. Jag fick man se att man hade köpt en liten Ja, alltså jag hade köpt ett shotglas till också. Men jag tappade bort det ena och ett skulle morfar få i julklapp. Så jag ah. fick ta... <laughs> jag fick ta <laughs> till, <laughs> <en shot glass laughs> till morfar och ge det till morfar. Sen så glömde jag att köpa nytt. Det var jättesöjligt. Nej, men det händer. Ja, ja. Shit happens. Shit happens. When you party naked. Oh yeah. Ja. Och jag sitter här och jag dricker kola direkt i plasten, jag inte har inte orkat gå hem Åh! Oh, jag dricker Loka. <laughs> alltså varenda gång. Jag lyckas alltid köpa Loka, sen glömmer jag bort att jag köpte. Och så får det ligga i min väska, och sen typ några dagar senare. Jag bara, ah, fan vad gott med Loka Och sen när jag ska öppna det så bara sprutar över hela mig. Jag känner mig inte alls kräftig för det minsta. Jag tittar här med min två liters kola i knä. Ja oh, du är så sorglig <laughs> Alltså vi är, vi är så sorgliga Vi sitter hemma en fredag och spelar in en podcast Och jag tycker lokar du kola I världen är världens Ja men jag har faktiskt lite, lite här. Men vi var faktiskt ute igår ja, faktiskt. Det var ja. fan kul Måste jag säga Vad sa du? Det var fan kul Ja det var riktigt kul igår faktiskt En bild kväll på mig det var det. Jag såg mitt, äh, mitt konto idag. Jag hade inte alls spenderat så mycket pengar. De, de mesta pengarna, de gick till till Lace och äh, Eller de du slängde till mig. Ja just det, jag gav en massa <laughs> pengar till dig också. Ja, nej, men, mm. det var sanktionligt. Nej men alltså Skinny bitch, en riktigt bra denk. Oh yeah. Det var, alltså, när jag väl beställde, när jag bara vodka och soda vatten, tack. Det, låter, det lät så här sjukt. Äckligt. Alltså nästan lite pun och ställa sig i liksom baren och bara. Vodka, soda, vatten. Jag <laughs> vet. Det lät så jävla äckligt men jag tänkte vafan. Alltså det känns nästan alltså som att liksom. Men det var bara asgott. Alltså det smakar fräscht. Det smakar, jo, smakar det som loka. Ja men det var så. Alltså... alltså det smakar som mojito utan socker. Ja. Nej men alltså om ni inte har haft lime Då hade det ju varit va. Nej. Ja. Mm. Men nu var det ju live, så det var bra. Det var... Ja, men, jag, tänkte, jag tänkte att gå och köpa en pizza eller göra en hemmalagad pizza. Mm. När man köper den är det alltid jättefett Men när man gör hemma så är det fortfarande gott. Mm. Men det känns lite fräschare när man är den egen. Mm. Det var ungefär... Det är jättedålig jämförelse, men ungefär så. Mm. Om, ni, om ni vill beställa länk då så heter den Skinny Bitch. Jag tycker det är jätteroligt namn. Det lite vad man sa i I Sverige, jag är inte utomlands. Kanske ni får någon så här... Jävla, Hello, I want a skinny bitch, please. Jävla grädde med en liten... <laughs> like. Ni beställer för fan din värsta glassdrinkan. Jag hatar er. Varför fan skulle ni inte skinnebitch då? Ja, ni bara, jag vill ha den största drinken. Mest fett. Massa grädde. Extra grädde. Jag bara, skinny bitch. <laughs> extra vatten. Men killen bredvid dig så var han så sa du ställer dig i baren. Vad är ni bitch? Fan jag vill ha en glasdrink. <laughs> <laughs> <laughs> oh, <jävla glass. laughs> <laughs> jag vill ha en glasdrink. <laughs> Underbart. Ja, jag ser med de olika man kan vara. Ja, men verkligen, men hur ska vi <hast> gå in? Det liksom... Nej, det känns som att vi bara klappar på här. <hast> oh, okay. mm. Förslaget är då Paradise Hotel. Jo, ja. Paradise Hotel är ju väldigt populärt nu kan man ju säga. Det är faktiskt en de mest tittade programmen på TV3 Play. Är det bra? Ja, det är så. Jag har personligen aldrig följt docusåpor innan. Förrän förra året. Jag kollade på Big Brother för första gången. Och då tyckte det var så jävla roligt. Så jag tänkte, ja men jag skrev ju Paradise Unones liksom. Det var faktiskt första gången jag kollade på Paradise Unones. Är det det? Jag också? Yes. Ja, oh, jag tycker det är as härligt. Mm. Och jag tänkte på en sak. Hade? Jag träffade en kompis igår. Mm. Som för några veckor sedan träffade den här. Eh, Periodized Hotel um, Nya. På en klubb. Jaha. Och hon är inte så här låsta bitchy. Som jag trodde att hon var. Hon är tydligen hur skön som helst. Ja, men, nej alltså. Jag hon, jag, så hon, förstår hon... jag såg henne. Jag bara, men hon verkar vara jättekonstig. Mm. Och sen. Var ett avsnitt och hon satte sig och kissade i, utanför poolen. De, alltså det såg jättekonstigt ut. De lyfte upp henne så att de fick kissa utanför polen. Ja men just det. Och vad ja. fan vad skön brud. Hon bara bättre att kissa utanför polen än i polen. Ja men det är så sant. <laughs> det, är typ, det är typ min stil. Man orkar inte liksom gott. Jag honom. kissar utanför polen. Bara lyfter på benet lite. Ja men precis lite doggy style om du får uh -huh. <färille> alltså bara... uh -huh. nej men alltså det, det där, men jag trodde alltid att hon är lite så såhär smygbitchig uh -huh. hon har liksom ett rejält jävla pokerface, men när han träffade henne där hur tror du det som helst, hon gör honom på drinkar och typ pratar om livet ja uh alltså -huh. jag har personligen inte träffat någon av dem sen då vet ni om de filmas dygnet runt och de visar bara en timme. Jo, absolut. Knappt. Det är ju reklam också. Ja. Men. Ja. Vad är din favorit favorittdeltagare? Utan tekan, yes, oh, och Åh, jag älkar honom. Han är så härlig. Han är, han är liksom lite finare, lite bättre. Ja, men alltså, jag älskar hans skämt. Ja. Och hur han alltid pratar om sig själv i tredje person. Jo, men precis. Det var för gulligt och så har han ser jätte leende också. Jag ska nämna han le. Han, han säger något och halvsnuskigt skämt sjämte typ så här, ler jätte <laughs> ja. Han vet typ här, jag vill inte. Alltså så man, man kan inte få för för små. Det kan till en så här, jättebrett smil och man blir så lycklig. Ja. Mm -hmm. oh. Nej men. men alltså, alltså, I början gillade jag Samir för att han, han gav upp Massa drama och det är jag. Ja, men sen jag har det varit en han man. var tråkig när han hamnade med Anja. Man såg inte av honom någonting. Nej, gud. Nej. Oj, för fan, typ som att de var gifta och grejer. Ingen. Fan, min lilla baby, nej. Nej, gud, gud, Alltså, det är bara jag som inte tycker den. om Anja. Jag tycker att hon är en drama queen som drar upp onödiga grejer. Som inte ens behöver dras upp. Nej men verkligen. Det är en så jag det. och små saker. Mm. Nej men det har jag och inte med jag mig tycker verkligen inte om sådana som Weiner Det är typ det värsta jag vet. Nej men precis det här Weiner. Ta det som en man det, liksom. Typ så här Vad gör allt i sin makt för att kunna skriva. Ja jag vet. Jag, vet. Var några, jag kollade på några avsnitt här om dagen. Det hängde inte riktigt med. Men det var hon var sur på Jesper Freyd För att de satt i en soffa Ja och så flyttade Samir trängde sig in Och hon bara kan ni flytta dig några meter Och då satte han sig på andra sidan soffan ja uh -huh. Och då var hon sur för det För att hon trodde att Jesper Freyd var sur på henne Något sånt där Jag ba, Första drama på grund av det Drog hon upp det och man ba, Men vad fan det trångt Det är klart när vi sitter på andra sidan det är ledigt där ledigt Varför ska han sitta och trängas med dig Och vad Samir är för? Mm Ja, sen så, sen så sa han det, han bara Det är klart, jag blir förbannad När du ber mig flytta mig några meter Jag blir jättesårad Han bara, då kan du väl säga det Alltså det är på det, är det. Äh, äh, jag Och då undrar ju såklart vi Vem tycker ni om bäst På Paradise Hotel Och varför ja. då såklart ja. mm. Eller, eller, eller Eller, eller Eller <här> kanske <här> Säg, nej vad fan, alltså, skulle, skulle du kunna vara med i en docusofa? Jag, ehm. Fick Ja, precis. Nej men. Uh, alltså, jag skulle dock... inte banga. Typ. Jag vet inte. Alltså gärna typ det här, Extreme House Makeover. Åh, typ. oh, gärna. Eller docusofa. Fast jag. det är ingen docusofa. Nej, så jag. Så nej jag jag på järnet järnet. det är ju gärna en docusofa. Alltså jag skulle inte kunna. Alltså är det bara jag som alltid fäller en tår? Nej, jag har kollat på Extreme Home Makeover. Nej, det Jag fäller alltid i en liten tår och så <laughs> sitter och hulkar i soffan. <laughs> och är typ... Ja, jag äter syp samtidigt som man kollar på Biggest Loser. det är det bästa som finns? <laughs> och så sitter man och skrattar åt det. Och uh, uh, uh, uh, uh. så <laughs> Du är tjockig, jag får äta pips. Nej, nej, gud, vad fasca jag <laughs> Ja, det är ju så sorgligt. Ja, nej men jag skulle inte kunna vara med på det hotell i alla fall. Nej, det tror jag heller Det är så så här att, att man ser allt som man gör. Säller ut sig själv lite. Ja. Fast det står ju inte i kontrakten när man måste ha sex och att man måste göra allt det där. Men nej, alltså jag vet inte. Det, är, det är ju lite den... Och det hållet eftersom att det är, det är liksom ett paradis. Det är fest varje dag. Baren är alltid öppen och mm. det poler, och det är snygga killar. Har du tänkt på att de nästan bara tar in killar med tatueringar och sexpack? Ja men förutom förutom den senaste, senaste. Jag Ja men det kom vi när chockelsen. Nej, men med chock eller chok. Nej nej, okay. han är inte han är, han är inte lite chock, små men... knubbig. <laughs> ja men han han, han så han såg väldigt gullig ut. Ja. Han men han ska ju vara snäll också så väldigt gulligt men det är någonting som gör att jag stöder på honom den nya mm, I, but I do know why <laughs> han alltså så nice hela tiden ja just det är nice samman nice jag, men, jag säger också så hela tiden ja. jag säger alltid nice samman så, så nice mm. nej men jag, jag skulle faktiskt kunna tänka mig att vara med i Big Brother om de fortfarande sänder det Ja, ah, ah, men vi, vi rundar om, vi rundar om lite här jag? Eller, Vad tycker du? Ja, vi rundar ja. om. Förresten. Ska vi ska vi köra typ lite om vad som hände på nyår eller är det ju träning vad tycker du? Mm. Jag tycker vi kan börja med träning för det står här på manuset eller manus som så vi skriver upp och vi ska snacka om så vart. Ja, men absolut. Mm. Nej, på år. då ska jag jag ska åka med en kompis, eh, Simon. Vi ska, vi ska åka kryssning. Vi, jag har då? Eh, ja, men till Finland, typ. typ. En, en 24-timmars kryssning. Jaha, okej. Okay. Så, här, ja. så eh, vi ska åka med min familj, faktiskt. Vi hakar på lite där. Det är det typ så hela slången? Nej, men typ far och farfar. Nej, alltså det är ju mormor, morfar och min familj. Min bror och min mamma och pappa. Ja. Och då din kompis, eller? Ja, och Simon då. Så ska vi äta käk på... Vi har, vi har så här, vad fan heter det? Uh, jag kommer inte ihåg vad det heter. När man får plocka mat. Buffet, buffet, buffet. Vad fan heter Långbord, julbord. Buffet, vi ska äta buffet. Ja, Sen tror jag vi ska kröka lite. Sen brukar de alltid ha karaoke. Jag brukar alltid gå upp och... Men klart som vanligt så ska ju du ta det lugnt, eller hur? Du... Det är klart, att man tar det lugnt på nyårsaftet. Det liksom, du kommer Ett... som säger någonting annat är dumma i huvudet. Man ska alltid ta det lugnt. Eller... Nu, ska jag... nu ska jag äta en mandarin här. Jag blev bli lite hungrig. att äta... alltså, gud, jag måste sluta upp med Jag sitter och äter Marianne. Du bara, lugnta Jag bara, Marianne och kola. Uh. Just, jag har uh. en typ halvätten på sig chips här under mig. Också. Har du det? Jag har blivit ganska dålig med träningen nu. Uh. Jag har faktiskt blivit jättebra på sista tiden. Jag vet! Mm. Fattigt. Vad. Mm. Mm. Vad ska du göra på nyår? Um, jag har planerat med några gamla kompisar. Um, att vi ska... Ja, dra, drar dra på fest. Först kanske jag och något. Mm. Sen drar ut på någon fest som. Jag har hört att min bror skulle försöka dra ihop någonting mm. ehm, i en lada. Förlåt. Lada. lada? Ja. ja. Och, det ska vi väl ha ja. Ja, kul. Vi ska ju det där. så tänker jag. Jag har ihop något i en lada. tror jag. <laughs> ja, precis. Nej, jag tror. Kommer det att bli jättebra. Nu mm. äter jag. Hela tiden. Mm. Mm. Nej men jag tror det kommer bli jättebra. Mm. Faktiskt. Mm. Alltså kryssning. Det är askul. Verkligen. För precis i tolvslaget så går man alltid upp på båtens äh, äh, tak. Mm. Och så får man se alla förverkarier. Det är så himla mysigt. Och så står man där med ett eh, glas och skala. Och runt på isen och ramlar. Du har varit på nyårskryssning äh, förut, eller? Ja, vi är typ det här fjärde gången i år. Jaha, okej. Okay. Nice. Jag alltid på en nyårskryssning. Oh nice. Mm, då är det en hit, alltså. Fint ska det vara. Ja, men varför fan vanliga fester det kan vi köra när som helst. Okej, okay, det är så sant. Det är sant. Man vill göra något speciellt. Mm. Men det, kanske man ska åka utomlands nästa år och göra det. Nu det, vi firar ju jul i Gran Canaria i år. Kanske man fira. Att det. Var utomlands mm. det är Kanske Thailand, skicka upp såna där, där luftballonger oh. mm. Så flygande påsar Flygande Ja, <laughs> flygande påsar Nej, eller lysande påsar. <laughs> Lysande påsar. Nej, är... jag tänkte bara på var punsel, du vet. Nej, men det är lite magiskt på något sätt, lighters. Att se Ja. Ja, ja precis, precis. <laughs> <laughs> Men När jag var i Egypten Förra vintern det är första, mm. Då var det första gången jag åkte utomlands på vintern Och då, mm. då var det så att Det varit 13 minuter varit trött Det var så här under kallaste tiden förra året Ja mm. Sen så bestämde jag oss att åka Till Egypten Jag och min pappa och en kompis Där i, Precis i början på januari Så åkte vi dit och vilken chock det var så varmt. Och sen så så hotellet. Vi, typ, vi är som alltså en liten familj. Vi alltså alla som jobbar på hotellet. Men det var det var så underbart. Bara ligga på stranden. vid röda havet precis. Mm. Och beställa in drinker av. Våra, våra favoritservitör. Mohamed. Åh mm -hmm. oh, han var så härlig. Vad snygg. <laughs> Går att diskutera. <laughs> Okej. Okay. Nej, men han, han, han var söt. Mm. Fick du någon ragd då? Oh, om jag fick. <laughs> jag, fick, jag, fick jag fick ett ragd när jag var i Gran Kell, oh, ja. ja. Schell. Schell, oh. Schell, 60 plus. Vill du bjuda mig på Cognac? <laughs> nej, <laughs> nej. jag och min kompis vi hittade, vi hittade ett gäng tyskar. Så var med vid dem hela henne. Och sen så... Fick jag veta typ sista dagen att han hade flickvän och um, att han aldrig... Att han var oh, skitförvannad på mig för att han inte hade sagt att han hade någon... Och jag hade ju jätteklossad. Jag bara... Oh. Ja, men det finns så dumma människor här Tyvärr. är Jag önskar jag kunde klona mig själv. Det Ja, på sin egen... På sin egen wingman. Ja, no, ja no. fattar det. och så häfta, vad najs. Have you met Ja, me? precis. <laughs> <laughs> det du. Oh, oh, oh. Nej, men varför? Ska vi ta upp lite om träningen nu innan vi ska... Ja, men absolut. Gå in vidare på nästa grej. Ja, vad är det specifikt? Vad det? Alltså, jag, jag vet ju... Först och jag träffade dig faktiskt så berättar ju du... Om din din viktresa då? Ja, för två år sedan var jag ganska stor. och Så jag bestämde mig helt plötsligt att jag skulle gå ner i istället för att sitta hem och trösta att Så då började jag... Jag måste bara säga att det är jättesvårt att tänka att hon var varit större. För hon är som en pinne nu. I alla fall så började jag träna och äta bättre. Och ett år, åtta månader senare hade jag gått ner 40 kilo. Men alltså jag undrar, hur, hur fick du motivationen till det plötsligt? Nej, jag vet inte. Det var bara, det var bara en... Du bara fick nog en dag. Ja, eller? en dag. Jag, jag satt hemma och åt, kom, jag åt konstant. För att jag var så otroligt ledsen för att jag var just så stor som jag var. Mm. Och tänkte, men jag kan inte göra något åt det. Men jag gör ju inte bättre av att sitta här och äta mer. Så helt plötsligt så bara... Vad kom det till mig? Vad slänger i väg chipspåsen och bara, nu välte jag kollapset shit liksom. Nej men jag bara, vad fan håller jag på med? Jag mm. sitter här och tycker synd om mig, är att med så jag bara blir större och större när jag vet själv att jag kan göra något åt det. Här. Ta dig kragen för ja, men det var samma för mig, jag körde nu slöfte. Jag jag höll det och så gick jag ner. Vad gick jag ner? 18 kilo tror jag. Men nu har jag, nu har jag gått upp ungefär 4 kilo. 4,5 kanske. Men du har ändå gått ner 14. Vad ja, sa du? har ändå gått ner 14 och det är en jävligt bra början. Ja, ja. Fortsätt. absolut. Det bra. Sen var lite kortare också så jag var så här knuppig och kort. Ja, men det, det brukar... Tjock kort! Det jämnar oss en här halva det <laughs> Ja, alltså det, jag har alltså, varit nästan besatt av att gå ner i vikt. Det vart så att man började motionera bra och äta bra. Mm. Men det räckte inte till slut. Till slut vill man bara mer. Så man börjar. Jag, jag, jag började faktiskt äta barnmat. Jag, ja. jag, hör, jag läste det på internet eh, på någon hemsida. Det var... Det stod typ såhär kändisarnas eh, bantningsgris. Eh, och så var det någon... Uh, Rene, Rene Selviger, det var det där, som hade gått på barnmat och läste jag. Jag bara, ja ah, men jag kanske ska testa det. Och så rasade jag i vikt. Men... Om man gör sånt som jag gjorde det betyder att man går upp sidorna igen vilket jag gjorde nu har jag gått upp fem kilo. Nu försöker jag gå ner de sidorna jag har gått upp genom att äta nyttigt. Och motionera ordentligt. Vilket är det bästa man kan göra. Men en fälla som jag vet många som jag känner har hamnat i mm. att och även om man äter bra så får man se till att inte äta för mycket heller. Ja men det märkte jag när jag var utomlands. Jag åt jättebra men ändå så åt jag mycket. Jag blev alltid så hungrig du vet, ute går så, när jag ut ja. och så. Jag åt mycket. Men jag låg ungefär på samma, samma sida när jag kom hem. Ja, men det, det, är just, det är just det. Man får se till att äta. Men man tänker liksom så här. Vad fan, jag äter ju kyckling och fisk och grönsaker. Det blir man inte fet på. Det kan man äta hur mycket som helst av. Det är lätt att man hamnar. Liksom, allt man tänker så. Mm. Det är ett varg Eller typ eh, ett, äpple. Jag inte av ett äpple Men ett äpple innehåller typ 45 kalorier Så om du äter Om du äter fem weppen, liksom. Puff så har du gått upp typ massa kalorier på det Jo men precis Och det är ju så lätt Bara för att det är nyttigt Så betyder det inte att man får äta mycket Precis mm, Nu stod jag över det du skulle säga här Va? Nu stod jag över det du skulle säga Nej men det är ingen inget bara jag va? <laughs> Nej men Åh gud vad var jag skulle säga Just det jag höll på, jag höll på att hamna på där, Jag höll på att tappa kontrollen Det var Liksom när man har gått ner så mycket Och man har blivit smal redan Det är som liksom, Wow man är så taggad på att gå ner i vikt Fortsätta gå ner i vikt Så det är så som att man tappar kontrollen Och det var nästan så att jag liksom Jag blev för smal Mina Mina flera lärare på skolan börjar bli oroliga med mig och ville typ ha så här samtal med mig och grejer. Jag bara, Hur är det egentligen? Jag bara, jag bara, vad bra för mig? Vad bra. jag, bara, jag var nog fel med att man gillar att träna? Jag, alltså jag förstod mm. ju inte att, att jag började se sjuklig ut. Men det är... Du tycker jag... att vi gick ner i så fort också? Ja men precis. Mm. Att, jag, det, jag, det var, var Bal Runt där mm. någonstans. Mm men men så tur var så insåg jag det själv också så fick jag ett slopp, ett stopp på det mm. men ähm, innan vi avslutar nu så måste vi vi ge lite tips trådigt tips faktiskt ja absolut jag ähm. jag brukar köra så att jag när jag vaknar brukar jag ta ett dricka. ett stökligt vatten med ähm, citroner mm. det jag sätter igång magsmältningen jag det gärna en timme innan halvtimme innan du äter frukost och morgonen är morgonen det är jättebra. ät en stadig frukost helsen att alltså, mm. protein havregröt är det bästa eller ägg fast ät inte äggulan för det är, det är mer kalorier i äggulan ja, det är bra att för det. och en, en sak till alltså, Vid lunch kan du äta ja, men, lite mer vanlig mat och sen så till middag är det bra att inte äta kött. Färdligt men. Det är bra eller att någonting tungt. Eller någonting. För då kan magen liksom jobba, jobba med det där. Det är så jag, ja det var faktiskt du som gav mig det tipset att inte äta ty tung, tyngre grejer till middag. Mm. Så jag började äta soppa och sallad och det har gått mycket bättre så att jag ser. Då äter jag hellre kött till lunch. Mm. Hallå. Hallå. Och felja. Ja. Jag tror du Nej men du försvann. Nej, jag försvann. Aha. Är yeah. ah. Skype vet. Vänta <laughs> <Församma. laughs> Nej men precis. Och eh, ett bra tips, om man äter något mellanmål, ett äpple håller det längre mätt, alltså mätt längre på än de flesta andra grejerna. Och en banan innehåller ungefär 300 kalorier, så banan skulle du helst inte äta. Nej. Så måste jag berätta en. Jag på om du mycket. Ett bra tips. Och det är bevisat att soppa får dig att känna dig mätt längre. Du håller dig mätt längre på soppa än på fast mat. För det var två lag i lumpen här. De fick exakt samma måltid. Bara att den ena var mixad. Gruppen som hade fått en mixad var mätt mycket längre. Mm -hmm. mm. Tänk på det. Det var ganska lika mycket ja. Men vi måste tyvärr runda av nu. Vi har sagt att vi ska prata ungefär 30 minuter. Annars så kanske vi tråkar ut det. Nej, det kändes mm. Men det kändes som en lagom tid, 30 minuter. Jo, jag, jag. Så Menar du, det äh... också när det stod? Ja, precis. Så vi tänkte faktiskt äh, komma tillbaka nästa vecka. Då, Jag vet inte vad vi ska prata om då. Det blir säkert någonting jätteintressant. Det märker jag. Det märker vi vi har en del på oss och planerar nu. Och så. Men jag hoppas ni gillar vår podcast. Och att ni tycker vi ska göra flera. Och att ni fortsätter att lyssna. Om ni tycker det kan ni gärna säga det. Eller om ni har några tips. Ja. Skriv gärna. Jag måste säga att jag beklagar beklaga ljudet också. Att det är lite handkast. Men det blir bra till nästa gång. Så vi ses och hörs. Ja. Ha det bra till nästa vecka. Tack. Och ha det. <laughs> ha det bra. Ha det bra nu alla. Ha det bra. Alla härliga